Voelkies tjerp en ons wil syng, Yeshua sal hy vir ons een story bring. Nou ja maats, Salomo het nou koning geword oor die hele Israel en koning Salomo het ook geweldige wysheid verkry van vader, soos daar nog nooit voorheen op aarde was nie en ook nooit weer sal wees nie hy was ook een geweldige reik man, hy het baie weelde gehad, en hy het geweldige mag gehad. Maar het jylle geweet, dat koning Salomo so slim was, hy het soveel weisheid van vader in hem gehad, dat al die volke, al die mense van ander lande gekom het, om na die weisheid van Salomo te luister. Ja, hylle het bijvoorbeeld sommer van Engeland afgekom om te kom hoor, wat praat koning Salomo als, of van Amerika af, of van Australië af, of van Egypte af, of van wat plek je ook al kan dink af. So slim was koning Salomo gewees. En later het koning Salomo ook besluit om vir Jave a tempel te bou. Nou maats hierdie tempel is a geweldige groot enorme tempel vir vader. Hy het die plannen vooraf by mekaar gekry en hy het voorbereidings getref en hy het begin bou aan die tempel. Nou, om die tempel te kon bou het hy een macht om mensen nodig gehad. en hy het absoluut net al die beste goed gebruik wat hy kon kry. Niks tweedehands is gebruik nie, alles splinter niewe goed wat hulle vir vader sy tempel moes gebruik. En dit het, het hulle een hele paar jaar gevat om dit klaar te kry. En toe het hulle ook nog vir Salomoe een paleis gebouw. Maar voordat hulle die tempel kon begin gebruik, moes hulle dit eers inwaai. Julle weet moes wat dit is om een plek in te waai. Nee, dit is wanneer daar nou een klomp mense by mekaar kom, as een gebouw klaar gebouw is, en alles is mooi schoon en nekies gemaakt, en alles is klaar geverst, en dan nooie hulle een klomp mense, en dan kom hulle nou by mekaar, en dan lees hulle een stikkie, en hulle praat so'n bykie, en beteken bid hulle ook, en ons moet in elk geval altyd bid, voor ons een plek begin gebruik, want ons moet vader vaderse sien daarop vra, en dan, sny, het hulle al gesien, dan sny hulle, een band in twee en as jylle die plek is nou oop, nou kan allemaal maar ingaan. Nou dit is wat inweiding is of inzening. En net to Salomo nou die tempel van vader Yahweh so wil inweid, toe drom hy weer een aan en vader Yahweh besoek om weer in sy drom. En vader Yahweh sê vir hom, ek het gehoor toe jy gebid het en jou smeking wat jy voor my uitgespreek het, ek het geluister na wat jy gebid het en gevraag het, en hierdie huis wat jy nou gebouw het, sonder ek nou af, door my naam daar te vestig, tot in eeuwigheid, en my hart en my oor, sal altyd kyk wat daar aangaan, en wat jou betref Salomo, as jy blij by dit wat jou pa jou geleer het, jou pa David, om binnen die wete en verordeninge te handel en oprecht te wees, en die inzieteken en rechtspraak te onderhoud, dan, ja dan, sal ek zorg, dat ek die belofte wat ek aan jou pa gemaakt het, dier gevoel sal word, dat daar altyd een man op die troon van Israel sal wees vir Israel. As jylle en jylle kinders, met ander woorde ons ook maats, van my afvallig word, en my geboeie, en my inzettinge, en my wete, wat ek jylle geleer het, nie doen nie, maar dat jylle ander goede begin dien, en dat jylle voor hulle pijg, dan, dan sal ek Israel uitrooi, so dat amal, ja, al die volke, dan met jylle sal sportdryf, en spreekwoorde oor jylle sal hee. Ja, en hierdie huis, as daar iemand voorbij En dan sal hulle sê, nou waarom het Yahweh soe iets met hierdie aarde en met hierdie huis gedoen? En dan sal hulle sê, omdat hulle Yahweh, hulle Elohei, hulle vader verlaat het, wat hulle vaders uit die aarde van Egypte uitgeleid het en sterk geword het in die goede van andere en voor hulle neergebleig het en hulle gedeen het, daarom het Jahwe al hierdie rampe oor hulle gebring en toe word Salomo wakker. So, vader was nou weer ek hier by Salomo, en jy het gehoor wat hy gesê het, as ons nie sy gebooie doen nie, en sy wete luister nie, en ons allemaal moet lief hee, soos wat daar staan nie, dan gaan ons probleeme kry. Nou wonder ek, Hoekom het ons soveel probleme in ons land? Hoekom beklei die mense so? En hoekom maak soveel mense ander mense dood? Ai, dis baie hartseer. Die mense is regtig die hele tyd besig om te beklei en die ander steel en die ander jok. Ag, en al wanneer hulle gelukkig is, is wanneer hulle rakpie kyk. Maats, ons moet dink wat ons doen. Of wanneer hulle TV kyk of wanneer hulle sit en rook, of wanneer hulle allerhande goed doen wat ons weet, ons nie mag doen nie. Maaikies, ons moet weer terugkom na vader Jawe toe. Ons moet vir hom lief wees, en ons moet doen wat hy sê, en ons moet ons maats en ons vriende en ons broers en ons sisters lief hee, hulle wat soos ons lyk like en wat soos ons praat, Nie amal is ons maats nie, nie amal praat soos ons nie, en nie amal lyk soos ons nie, nie amal is soos ons nie. Ons moet bykie gaan kyk, wie lyk soos ons? Dit is vir ons baie erg, as iemand na ons kyk, ons klompie boere, en hulle sê, Ha ha ha, kyk toch hoe swaar moet jylle nou kry nie, want jylle, Het nie geluister na jylle jave nie. En na hom wie jylle nou noem jylle vader nie. Jylle het nie by hom geblei nie. Jylle het nie geluister wat hy gesê het nie. Jylle het nie sy wete gedoen nie. Jylle het gesteel en gejok en jylle het allerhande dinge gedoen. Nou het hy jylle gestraf. Nou kan ons met jylle spoor dryf. Ons kan jylle terg. Ach maats is dit nie hardseer nie. Ons moet toch nie laat dit so aangaan nie. Ons kan toch nog terugkom na vader, ja weet, ons kan ons ons sake maak. Praat bykie met die maats om jylle, praat met die mense om jylle, en vraag vir hylle, hylle moet asjebliefe vader bid om ons te vergewe, en bid jy ook, vir alles wat ons verkeerd gedoen het, wat ons saam met ons maats gedoen het, somme man het, moet ons nie gedink het nie. Asjeblief, bid saam met my, dat vader ons sal vergewe, asjeblief.